Va sonra İmam Buhari rəhmetullah 9-cu baba qədəm qoyur və buyurdu ki, qolü Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm rubba muballighin aw min samia və buyurdu ki, Peygəmbərin sözü deyir ola bilsin ki, yəni çatdırılan eşidəndən daha da fəhimli olsun. Və bu rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi Əbu Bəkrənin oğlu rivayet edir ki, raka Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm alə bəyrihi Zikrə Nəbi sallallahu əleyhi və alə bə'irih və insan bi xitamih və Və bu rivayət peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni, yəni baş verdi, yəni qıssadır və hamı da bilir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və cəmi ömründə bir dəfə həccdə olub. Yəni peyğəmbər bir dəfə həccə olub, ancaq 4 dəfə isə Umrədə olub. Və burada e, sahabə qeyd edir ki, yəni Peyğambə s.ə.v e, dəvənin üstündə deyənmişdir və kimsə Peyğambə s.ə.v dəvəsinin ipindən tutmuşdur ki, yəni, dəvəsi yəni, getməsin. Və sonra Peyğambə s.ə.v bildirir ki, əyi yom nəhədə bu hansı gündür deyə insanlardan, yəni, sahabələrdən soğuşur. Fəşkətna, hətta zann etdik ki, o, səni səva ismi deyə, həm də hamı susdu. Çünki hamılı da həmin gün, ansı gündü. Ancaq hamısı susdu, çünki elə zənn etdilər ki, e, yəni peyğəmbər həmin gün öz adından başqa cür adla adlandıracaq. Və yəni, bu baxımdan onlar deyir, sakit oldular. Və peyğəmbər bildirdi ki, Əli isə Yəumun Nəhr dedi ki, məcər bu e, yəni qurban kəsilən gün deməyən ayın 10-u günü deyilmi? Dedi, bəli. Və sonra Peyğambəsən bildirdi, fə əyyus şəhrin hədədir, bu gün hansı aydır? Və fəsəkədən hətta danan ən növ səyusəmi bir qeyr ismi. Və deyir, biz yenə sustuq və elə zənnətdir ki, Peyğambəs əsələm həmən günü yəni başqa bir adla adlandıracaq. Və sonra Peyğambəsən bildirdi ki, əli istəyir, biz heccə, deyir, bu zilhiccə aid deyilmi? Və dedik, bəli, Rasulü zilhiccə idi? Fəinnə dəmā'ukum və mālukum və 'arādukum bəynakum harāmun kə-hurmat yawmikum hādha fī shəhrikum hādha fī sonra peyğaməsəm bildirdi ki və həqiqətən sizin qanınız, malınız, namusunuz bir-birinizə haramdır, bu günkü gününüzün, bu ayınızın və bu günkü haramı kimi. Və şərhçilər qeyd edir ki, həqiqətən də müsəlmanın bir-birinə qanı, canı, malı, namusu Haramlığı həmən torpağın, həmən ayın, günün haramcılığından dir üstündür. Və həqiqdən də, yəni Peyğambər salsə bunu bildirməklə və bildirir ki, heç bir halda müsəlman, müsəlmanın ə, qanına, onun malına, canına, namusuna, yəni toxunmaq üçün o ə, qiyamətə qədər haram olan bir əməldir. Və başqa hədisi isə, Abla il Məhsudun hədisində, yəni Peyğəməsən bildirir ki, ə, müsəlmanları, ə, qətli, müsəlmanları qətli etmək haramdır, yəni qanlar haramdır, üç qandan başqa və zina edən, də misalmanı öldürən, qətilə yetirən və bir də, yəni e, hakimə qarşı çıxan, yəni cəmaaddan çıxıb, yəni e, fitnə edənlərdən, yəni başqa. Və sonra peyğəmbərəsən bu haramçılığı, yəni e, qanlarının, mallarının, namuslarının bir-birinə haram olmasın bildirəndən sonra bildirir ki, lübəlik əşhədi əl-ğayib. Bildirir ki, burada olanlar olmayanlara, yəni çatdırsın. Və Həmən vaxtda isə Peyğəmbər sal-ı sələmdən 100 min insan yəni, hədc etmişdi. Yəni həmən vaxtda, yəni, hizrətin yəni, təxminən 10-cu il e, 10 idi, yəni, Peyğəmbər sal-ı sələmdən 100 min insan artıq hədc etmişdi və hətta bir çoxları da yəni, neçə min də hələ hədcə gedə bilməmişdir. Ancaq çox müsəlmanlar həmən illə hədcdə idilər. Və Peyğambə s.ə.v həmən həcdən qaydandan sonra, bin niçə aydan sonra, yəni dünyasını dəyişir. Və Peyğambə s.ə.v e, həmən gündə, yəni Arafada, Minada gözəl xütbələr, muayizələr edir. Və sonra Peyğambə s.ə.v bildirir ki, yəni burada olanlar, yəni şahid olanlar, qayib olanlara, olmayanlara, yəni çatdırsınlar. Və sonra Peyğambə s.ə.v bildirir ki, Fəinnə şəhidə əsə ən yubəlliqə mən huvə avu aləhu minhu. Və deyir e, Hərdən elə olar ki, deməli, burada eşlib şahid olanlar kimə ki çatdırırlarsa, o çatdırılanlar bu şahid olanlardan daha çox fəhimli ola bilərlər. Bu da o deməkdir ki, bir insan əgər elm öyrənirsə, yəni elmi qəbul edirsə, dərk edirsə və ya da ki, bir insana bir şey deyilirsə ki, apar filan ki, bu şeyi çatdır, ver, ola bilsin ki, çatdırılan çatdıranda nə olsun, daha fəhimli olsun. Çünki, Ümumiyyətlə e, gəlsək, baxsa, görsək, yəni fəhim elə bir şeydir ki, o fəhim həqiqdəndə Allah Subhanlıqdan olan yəni, bir hədiyədir, bir neymətdir, bir bəxşişdir. Çünki Əli radiyalanudan e, xəlifəli olan dövründə ondan soruşurlar ki, yəni e, səndə nə var ki, başqalarında o şey yoxdur. Yəni Allah tala sənə verir, Peygamə səbələ heç kimdə o yoxdur və bu da həqiqdəndə birbaşa olaraq rafizələrə rəddiyədir ki, onda Əli radiyalanudan deyir ki, Yəni, məndə heç bir şey yoxdur, sadəq qını, qılıncın qınının içində olandan başqa və orada da Əli Radiyalanu Peyğəmbərdən eşitdiyi bir çox məsələlər idi. Yəni, o da qulazad eləməklə ondan hökumləri barəsində bir neçə hədis var idi yazılı formada. Dedim, məndə bundan başqa bir şey yoxdur və bir də Allah subhantı alanın verdiyi fəhimdən başqa. Yəni, fəhim Allah ta'ladandır. Yəni, Allah ta'la kimi fəhim verirsə, o insan o fəhimdən ola bilək, kimsə kimin başa düşmədiyini başa düşə bilər. Yəni, Quran ayəsidir, kimsə ayəni oxuyar, bir nəfər oradan bir-iki fayda sıxara bilər. Ondan fəhimli olan isə oradan bir yox, bir nesə fayda çıxara bilər. Və Əli Radiyalanın yəni başqa heç bir üstünlüyü yox idi. Necə bu gün ki, iddia eddikləri kimi yəni Əli Radiyalanına başqa bir quran verilmişdi, o qurandan sizin quranınızda bir-iki hərif yoxdur və yoxdur və Bu cədə iftiralar, böyük təanlar həqiqdən də yəni Əli Radiyalan bunlardan uzaqdır və qiyamət günündə onlar Əli Radiyalan onlardan yəni, təbriyyə eləyəcək, onlardan uzaq olacaq və onlar öz eddiklə Peşmansılığı heç bir fayda verməyəcək, qiyamət üçün onlara heç bir fayda verməyəcək. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.